Шпичка раз відскочила від напруженого тіла, а за другим разом стріском полізла в шкіру. Кабан виснув і зразу ж захарчав. Переривистий вереск все більше переходив на хрип. «Захвинається кров'ю», – думав Сала. «Кров, мабуть, вже заливає грудну порожнину». Мати вимивала гарячою водою бодню для Сала і вишкрібала її ножем. А Оксана, сестра, Бігала по хаті, мила баняки, каструлі, горшки. Хлопці ж тільки-но вийшли на двір, зараз будуть колоти. Батько взагалі пішов десь за хату. Різкий виск увірвався у хату. Оксана стала як зачарована. Руки самі погладили стегна і обвисли. Трошки затерпли. Задушливий клубок у грудях вибухнув тисячею дрібних блискавок прохолодна радість затріпотіла полум'ям десь внизу живота і на кінчиках пальців. Дитина крикнула в колисці. «Їсти, їстоньки, моя манюня, зараз, зараз!» Оксана ручку підняла дитину і притулила її рожеві вуста до чорно-червоного соска. Дитина тісно заворушила губами. У вікні замигало вогнище, смалили. Нога поросяти шарпалась. І Сава ніяк не міг її втримати. Це агонія. Агонія. «Пустино! Хай доходить!» «Живучий гад!» обсмалили Сава прислухався до себе. Занадто сам себе загальмував. Нічого ніде не обізвалося. Дорослішаєш, жорстокішаєш. Коли дядько зняв грудинку і черпав кров квартою в горщок, Раптом протягнув братові і кварту і блиснув очима. «На, покуштуй!» Кварта, повна крові, парувала на сонці. Дядькова рука була холодна по саме серце, а братова гаряча, аж тиснуло в грудях. Він рішуче протягнув руку, ковтнув два рази і втерся долонею. «На, ще йти!» – протягнув кварту Саві. Сава ковтнув і зауважив, як на верхній губі у брата горить смужка крові. Потім дядько піддав їм на плечі по половинці кабана, і вони занесли його до хати. А печінка і найсмачніші шматочки, вирізані дядьком Степаном, вже смажилися. Тим часом батько сходив, покликав свою старшу сестру, тітку Антоську, дружину дядька Степана, та сестру Мотьку з Семеном. Колись давним-давно як забивали велику звірину, ласували всім родом. Зараз же зібрались найрідніші. При Сталіну смалили вночі, вугіллям, через відро без дна. Коли сиділи за столом і мали перед собою свіжину та по склянці горілки випили, і на лобів дядька Степана вже по зморшках під рівчачками заблищав, він і каже, а ти знаєш, сало? «Іван Микитин повісився. Чого йому дурню? А? Такий хлопець!» «Ні, Саво, ти дивись сюди. Дивись, на ну, сюди, Саво. Такий хлопець розправдушує в печенки. Такий хлопець, а?» «Взяв і повісився отам, недалечко від мого города, Сава. Я тебе люблю як сина». Дядьків син Петро служив у Чехословаччині. «Ну чого йому було треба? Гад такий! Вішатися! Ну ти ж знаєш, ну, ти ж мене розумієш, а він давно з тюрми вийшов, півроку тому. Ну що йому було треба, га, Сао? Дядько, мабуть, любив Івана Микитиного. Іван у Морфлоті служив, чотири роки, високий. Йому матроська форма дуже до лиця була. Розказував Сава ходячому хворому, бо робити не було чого. Виспався, вилежався за день, то треба ж було про щось говорити. Я його раз бачив, як він воду з криниці набирав. Аж замилувався. Він повне відро води, ніби склянку до рота в одній руці підносив і пив. А на засмаглій руці синій якорі. Я після того теж хотів собі якір на руці виколоти, та, мабуть, душа була густа, бо нічого не вийшло, а може, не глибоко коло. Тоді я був за клубом, виходжу одного разу з кіно у коридорі дівчина Олька Бурякова.